Ibnul al 14 al sfântului Simeon Nou Teolog. O prescripție a mulțumire către Dumnezeu pentru darul pe care, de care s-am vrinicit de la el și că demnitatea preoției și a egumeniei cu tremurătoare chiar și pentru îngeri. Eu stăpune, chiar dacă vreau nu pot să greesc că ce aș putea rosti fine curaj cu gândurile și cu faptele și cu cugetele toate. Dar sufletul mi rănit cele din întrale mele arde dorința de a gri cu tine. Chiar și numai întru câtva, Dumnezeu meu. Văd, fiindcă știi cele ale mele, Dumnezeul meu, că din naștere mi-am întinat toate mădularele trupului și sufletului meu, fiind întreg păcat, fiind întreg în păcat. Recunosc mila și iubirea de oameni și bineface tale cele multe pe care lucra față de mine și șed fără glas, aproape deznădăjduind și mă necăjesc, întristindu-mă necontenit ioticolosul, că nevrenic sunt de toate bunătățile tale. Când vine în mine însumi și vreau să măsor cu mintea Hristoase, mulțimea relele lumele și că n-am făcut nici măcar un singur lucru bun în viața mea, iar în loc de pedepse, de mânia ta cea dreaptă pe care urma să o supor ca unul care te-a mântristat mult, m-ai acum de bunătăți atât de mari, adică de vederea slavei sale, atunci vin la desnădejde, mă tem de judecata ta, pentru că adaug greșeli în fiecare zi și tremur ca nu cumva să întorci marea ta milă și iubire de oameni în mânia unei pedepse mai mari, pentru că primim binefacele tale sunt mai mult necunoscători, fiind slugărea ta, stăpânul meu cel bun. Toate celelalte, Doamne, mi erau prileji de răbdare, <coughs> dându-mi de vieții veșnice, drept pentru care mă bucuram mult, precum singur știind răznindu-mi bunătatea și mila ta căci de aceea m-ai luat din toate, despărțindu-mă de toate, de toate rudeile și prietenii, ca să mă -mi miluiești, Hristoase al meu, ca să mă miluiești, Hristoase al meu. Harul tău, dându-mi certitudinea acestui lucru, avem o bucurie de nesătura și o nădejde sigură, dar aceste două lucruri de pe urmă pe care ai binevoi să se facă într-o mine împărate al meu, nu știu cum să le spun, și sufletul meu și mintea mea sunt lipsite de cuvânt, și toate lucrările și gândurile mele încetează, ele se împovărează de măreția zlavei și mă conving în puțin timp să încetez și să nu spun nimic, să nu fac nimic și să nu mă ating de acestea și de aceea sunt nedumerit în mine însumi și -mă, uimindu mă uimindu-mă, mă întristez. Cum de m-am de slujirii și liturghisirii unor lucruri atât de negreite teiotică adică aceea de a fi preot, slujitor al lui Dumnezeu și de a fi egumen în stareț, în mănăstirea sa." Îngerii tremure să-și ațintească privirile fără frică asupra lor, <coughs> asupra preoției și a conducerii oamenilor. Prorocii s-au temut auzind de necuprinderea slavei și economiei. Apostolii, mucelicii și mulțimea dească lor strigă, vestind deschis tuturor cei din nume, că sunt nevrenici, că sunt nevrenici de preoție. <coughs> Iar eu, destrăbalatul, eu, destrăbalatul, eu, umilul, cum am vrinit și să mă fac egumen al fraților, stareți al fraților, dujitor sfințit al Dumnezeu, taine și liturghisitor al neprihănitei treimi. Căci unde se pune înainte pâine și se varsă vin în numele trupului și sângelui tău cuvinte, acolo ești tu însuși Dumnezeu meu cuvânt și prin venirea Duhului și puterea celui prea acestea se fac cu adevărat trupul și sângele tău. Aici aflăm de la Sfântul Simeon Teolog despre transfigurarea uh, pâinii și a vinului în trupul și sângele Domnului, prin coborârea lui Dumnezeu cuvântul în ele, nu, prin devenirea lui Dumnezeu cuvântul aceste daruri eucharistice prin pogorârea Sfântului Duh și îndrăznind ne atingem de Dumnezeu ce ne apropia, să mai bine zis, de cel ce locuiește într-o lumină neapropiată, inaccesibilă, 1 Timotei 6,16, nu numai pentru această fire umenească stricăcioasă, <coughs> ci și pentru toate uștirile gândite cu mintea ale îngerilor. Deci acest lucru negreit, acest lucru și această întreprindere mai presus de fire pe care am fost rânduit să o fac, mă convinge să-mi văd moartea înaintea ochilor mei. Este era 4, 17. De aceea, lăsând plăcerea, am fost cuprins de tremur, știind că e cu neputință atât pentru mine, cât și pentru toți socot a liturghisit după vrenicie și a avea astfel într-o viață îngerească, pe care o cere preoția și conducerea oamenilor spre mântuire. Sau mai bine zis, mai presus de îngeri, pentru ca, așa cum, am arăt, cum a arătat cuvântul și adevărul, cum e adevărat, cum spune cuvântul lui Dumnezeu, să ajung prin vrenicie mai familiar, intim cu Dumnezeu, decât aceștia ca unul care mă ating cu mâinile și mănânc cu gura pe cel în fața căruia aceștia stau tremurând de frică. Adică ne atingem noi preoții cu mâinile și mâncăm cu gura pe stăpânul de care în fața căruia putere cerești tremură de frică. Marea milostivire ce se face cu noi păcătoșii iar judecata pentru frații pe care am fost înduit să-i păstoresc ce suflet o va putea purta ce minte va fi în stare să străbată fără o sândă cugetul fiecăruia, să introducă în el fără lipsuri toate cele care atârnă de el și să scape el însuși de o sândă acelora. Mi se pare că acest lucru e cu neputință oamenilor, sunt convins de aceasta și de aceea aș vrea mai degrabă să fiu ucenic al altuia, slujind voi unuia și ascultând cuvintele unuia, numai acestuia, unul să-i dau socotală decât să slujesc portărilor și voințelor multora să cercetez cugetele lor, ei găsiți povedască și să-i spre mântuire, pentru că mă așteaptă o judecată și voi da socoteală pentru păcatele celor pe care, negreșit pentru rațiunea lui Dumnezeu, am fost ales să-i păstoresc eu singur. Căci fiecare va fi judecat și va da negreșit socoteală pentru cele pe care le-a făcut el însuși, bune sau rele, numai eu voi da socoteală pentru fiecare pentru fiecare pe care am păstorit și cum mai vreau să mă mântuiesc sau să fiu miluit eu care nici măcar pentru dicolosul meu suflet singur n-am să arăt un lucru de mântuire adică ceva bun, o faptă bună fi încredințat, n-am ce să spun căci n-am făcut nici când vreun lucru mic sau mare pentru care să scap de focul cel veșnic aceasta este mentalitatea sfinților simțirea lor nu se simt niciodată vrenici de împărăție lui Dumnezeu și niciodată nu simt că au făcut ceva bun. Aceasta trebuie să fie și modul nostru de a gândi lucrurile, niciodată să nu ne credem vrenici de împărățirea Dumnezeu, ci întotdeauna văzându-ne păcatele și patimile noastre, să înțelegem că mântuirea este darul lui Dumnezeu și nu vine din faptele noastre. Dar o iubitorul de oameni, mântuitorul milo, milos până în adâncurile tale milostive, dă-mi meritului putere, ca prin cuvânt să-i păstoresc cu pricepere pe frații pe care mi-ai dat, să-i du la pășunile legilor tale, Dumnezeu, să-i scap în sălașul împărăției de sus teferi sănătoși, strălucind cu frumusețea virtuților și vrenici închinători ai înfricoșătorului tău tron. Iar pe mine nevrenii cu iamă din lume, căș măcar că sunt lovit de multe bătăi ale păcatelor, sunt totuși slujitorul tău și sluga ta netrebnică. Și cu judecățile pe care le știi, numărăm cu cetele celor aleși împreună cu cenicii tăi, ca toți să vedem slava ta Dumnezească, să ne desfătăm ristoase de bunătățile tale, cele nerostite, că știuiești desfătarea, dulceața și slava celor ce te iubesc fierbinte în vecii vecilor. Amin.